Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ тринадцятий. Привіт, хлопці! Не в змозі стримати своє обурення, Бобі Дюлак дивиться спочатку на Дейла, а потім на Джека. Його голос стає вищим і твердішим. Невже це реально? Привіт, хлопці! Дейл кашляє в кулаки знизує плечима. Він хотів, щоб ми знайшли її. Так, звичайно, каже Джек. Він сказав нам прийти сюди. Але навіщо він це зробив, запитує Боббі. Він пишається своєю роботою. З далекого куточка пам'яті Джека огидний голос каже. Не лізь, не зв'язуйся зі мною. А інакше я розмашчу твої кишки від Расіна до Ларів'єр. Не маючи більше доказів, крім свого переконання, Джек розуміє. Якщо він дізнається, кому належить цей голос, то він дізнається ім'я рибака. Він не може. Все, що Джек Сойер може пригадати в цей момент, це сморід гірший, ніж смердюча хмара, що заповнює цей напівзруйнований будинок, огидний запах, що надходить із південного заходу іншого світу. Це теж був рибак, чи хай би хто він був у тому світі. У його свідомості пробуджується думка, гідна колишньої зірки з відділу розслідування вбивств поліції Лос-Анджелеса. І він каже... Дейле, я думаю, ти маєш дати Генрі послухати запис дзвінка на 911. Не розумію, навіщо? Генрі чує навіть те, що Кажан не може. Навіть якщо він не впізнає голос, він дізнається в сотні разів більше, ніж ми зараз знаємо. Дядько Генрі ніколи не забуває голоси, це правда. Гаразд, давай забиратися звідси. Медичні експерти і автофургон для збирання доказів будуть за кілька хвилин. Відстаючи від двох інших чоловіків, Джек думає про кепку з написом «Брюєрс» і те, де він її знайшов, у світі, існування якого він заперечував більшу частину свого життя, і повернення до якого сьогодні вранці вразило його до глибини душі. Рибак залишив кепку для нього на територіях, землях, про які він уперше почув, коли був шестирічним хлопчиком Джекі. Коли Джекі було шість, татко грав на сурмі. Та величезна пригода повертається до нього не тому, що він так хоче, а тому, що вона має повернутися. Вона змушує брати самого себе за шворки і тягнути вперед. Вперед до свого власного минулого. Рибак пишається справою своїх рук. Так, рибак свідомо дражнить їх. Це настільки очевидно, що жодному з них не доводиться озвучувати це. Але насправді рибак цькує лише Джека Сойера, єдиного, хто бачив території. І якщо це правда, швидше за все так і є. Тоді, тоді території і все, що там є, так чи інакше мають стосунок до цих мерзенних злочинів. І його було втягнено в щось надзвичайно важливе. Поки що йому не зрозуміли. Вежа, промінь. Він бачив це в маминих рукописах, щось про те, що вежа падає. Промені ламаються. Усі ці речі є частинками головоломки». Хай би що вони означали, оскільки Джек інтуїтивно відчуває, що Тайлер Маршал досі живий, захований у якійсь кишені потойбічного світу, через те, що ні з ким не може про це поговорити, навіть із Генрі Лайденом він почувається самотнім. Думки Джека розвіює галас, що чується за стінами зруйнованої будівлі. Звук нагадує індіанську атаку в ковбойських фільмах крики, зойки й тупотіння ніг. Жінка відтворює звук поліційної сирени, що лунала кілька хвилин тому. Дейл бурмоче, господи, і біжить слідом за Боббі і Джеком. На дворі приблизно півдюжини божевільних гасають зарослим травою гравієм смачно в Еда. Дід Джесперсон і Шнобель сильно приголомшені їхньою з'явою, щоб якось зреагувати. Вони спостерігають, як божевільні, вистрибують і хаотично ганяють туди-сюди. Від них зчиняється неймовірний шум. Один волає, «Вбити рибака, вбити підлого негідника!» Інший вигукує, «Закон, порядок і безкоштовне пиво!» Худорлявий дивак у комбінезоні підхоплює, «Безкоштовне пиво! Ми хочемо безкоштовне пиво!» Сварлива жінка, що надто стара для майки і синіх джинсів, ганяє довкруж, розмахує руками і нестямно вирощить. Посмішки на їхніх обличчях свідчать про те, що це якийсь тупий жарт. І при цьому вони вповні відводять душу. На початку провулка показується автополіції штату, а за ним навіжений угорець на понтіаку з написом «Просто скажи ні». У цьому хаосі Генрі Лайден схиляє голову і посміхається сам до себе. Побачивши, що шеф ганяється за котримось із чоловіків, гладкий дід Джесперсон – похитуючись прямує до Дудлс Зенгер, на яку точить зуб відтоді, як вона котрогось вечора образила його в готелі Нельсон. Діту пізнає Теді Ранкільмана, високого чоловіка з перебитим носом, за яким женеться Дейл. Він знає Фредді Сакнесама, сама, але Фредді, поза сумнівом, занадто швидкий для нього. Крім того, діту усвідомлює якщо він торкнеться Фредді Сакнесама, сама, то вже через вісім годин зляже від страшної хвороби. За худорлявим типом носиться Бобі Дюлак, тож мішенню для діта залишається Дудлс. Він сподівається, що кине її на траву, віддячивши таким чином за образу, якої вона завдала йому шість років тому в старому барі-готелю Нельсон. Перед дюжиною найвульгарніших типів френч-лендінга Дудлс порівняла його з Таббі, смердючим старим дворовим псом тодішнього шефа. Дід дивиться в її очі – вона миттю перестає стрибати, щоб покликати його помахом пальчиків обох рук. Він кидається до неї, але коли добігає до місця, де вона стояла, Дудлс устигає переміститися на шість футів праворуч, мов баскетболістка. «Табі, табі!» – каже вона. «Ходи, візьми, тап, тап!» Розлючений дід майже дотягується до неї, мало не втративши рівновагу. Дудлс відскакує та сміється, повторюючи ненависну фразу. Дід не розуміє, не розуміє, чому Дудлс просто не втече. Таке враження, ніби вона хоче, щоб її впіймали, але спершу хоче потягнути час. Після ще однієї спроби, у результаті якої він знову дає маху на дюйм чи два, дід Джесперсон витирає під з лиця і роззирається навколо. Бобі Дюлок, надіває наручники на худорлявого типа, а справи у Дейла і Голлівуда Сойра не набагато кращі, ніж у нього. Теді Ранкельман і Фредді Сакнесам не даються в руки і витанцьовують, обоє регочуть і вигукують дурнуваті гасла, мов ідіоти. Чому нікчемні мерзотники завжди такі жваві? Дід здогадується, що таким падлюкам, як Ранкельман і Сакнесам, доводиться набагато більше бігати, ніж звичайним людям. Він кидається до Дудлс, але вона ковзає повз нього і далі хихоче. Високо стрибає і танцює. Через її плече дід бачить, що Голівуд нарешті схопив Сакнесама, заламує його руку і кидає на землю. «Вам не варто завдавати мені фізичної шкоди», – каже Сакнесам. Він переводить погляд і киває. «Аго, вранки!» Тоді Ранкельман дивиться на нього, а тоді також переводить погляд і зупиняється. Шеф вимовляє. «Що, здохли?» «Ми нагулялися», – каже Ранкельман. «Розумієте, ми просто розважалися». Ох, ранки, я хочу ще трохи погратися, каже Дудлс, зробивши ще кілька вертких стрибків. Тієї ж миті Шнобель сент немов гора, з'являється між нею і дід. Він ступає кілька великих кроків уперед. Дудлс намагається відстрибнути, але він хапає її та несе до шефа. «Шнобелю, ти більше мене не любиш?» – запитує Дудлс. Шнобель бурчить, висловлюючи відразу, і кладе її перед шефом. Двоє копів з поліції штату відступають, відчуваючи ще більшу відразу, ніж байкер. Якби психічні процеси «Дід» можна було розшифрувати за допомогою стенографа, то в результаті ми би отримали... Він, мабуть, дуже тямущий, оскільки варить чудове-чудове пиво «Кінгсленський Ель». А подивіться на шефа. Він так сильно старається, що, здається, навіть не помічає, що ми втратили цю справу. «Ви розважалися?» Репетує шеф, що з вами ідіоти? Невже ви не маєте ніякої поваги до бідної дівчинки? Тоді як копи поліції штату виходять наперед, щоб узяти справу під свій контроль, дід бачить, що Шнобель на мить здивовано закляк на місці, а тоді непомітно наскільки це можливо, відійшов у бік. Ніхто, крім діта Джесперсона, не звертає на нього уваги. Величезний байкер зробив свою справу, а тепер іде. Арнольд Грабовський, який так чи інакше ховається за спинами Брауна і Блека, пхає руки в кишені, зводить плечі і зі сором'язливим вибаченням дивиться на дід. Дід не розуміє, о чому звинувачує себе навіжений угорець. «Чорт, він щойно прийшов?» Дід озирається. Шнобель важко рухається до закуту будівлі. І о, сюрприз-сюрприз! З'являється трохи схвильований, але найкращий друг усіх присутніх і найкращий репортер – Вендел Грін. Ось іще один мерзотник, думає дід. Шнобелю подобаються розумні та врівноважені жінки, такі як ведмедиця. Безмозгі шльондри, такі як Дудлс, дратують його. Він простягає руку, хапає Дудлс і несе під пахвою її вкрите штучним шовком тіло, що звивається, мов хробак. Дудлс вимовляє. Шнобелю ти більше мене не любиш. Він опускає тупу шавку на землю перед Дейлом Гілбертсоном. Коли Дейл нарешті вибухає гнівом і кричить на чотирьох перерослих підлітків-порушників, Шнобель пригадує знак, який Фредді дав ранки, дивиться через плече начальника на фасад старого магазину. Ліворуч від вицвілого сірого входу Вендел Грін із різних ракурсів наводить камеру на групу людей, що стоять перед ним, клацаючи фотографії одна за одною. Коли він бачить через об'єктив, що Шнобель на нього дивиться – Вендел випростовується і опускає фотоапарат. На його обличчі з'являється ніякова усмішка. Грін, очевидно, спустився сюди об'їзною дорогою, тому що копи ні за що б його не пропустили. Неважко здогадатися, що Дудлс і ці нікчеми потрапили сюди тим самим шляхом. Він сподівається, що це не він привів їх сюди, але все можливо. Репортер, на шиї якого телепається камера, не відриваючи очей від Шнобеля, тихцем відходить повз напівзруйновану споруду. Чухається винувато і перелякано, нагадуючи Шнобелю гієну, що прокрадається до мертвочини. Вендел Грін дуже боїться Шнобеля, і Шнобель це знає. Гріну пощастило, що Шнобель справді не відкрутив йому голову, а лише сказав це. І ще Шнобель дивується, чому б це за даних обставин Гріну підкрадатися як гієна? Він же не думає, що його можуть побити тут у присутності копів. Сторожкість Гріна Шнобель пов'язує із сигналами Ранкілмана і Фредді, які вони подавали один одному. Коли вони переводили погляд, то дивилися на репортера. Він усе спланував заздалегідь. Грін використав цих нікчем для відвернення уваги, щоб мати змогу робити будь-які знімки. Така неперевершена ницість, таке викривлення моральності обурює Шнобеля. Збуджений відразу, він тихо відходить від Дейла та інших полісменів і спостерігає за репортером. Він бачить, що Вендел обмірковує свою втечу, але відразу ж відмовляється від цієї ідеї. Мабуть, через те, що знає, немає жодних шансів. Коли Шнобель наближається до нього на відстань десяти футів, Грін каже: Нам не потрібно неприємностей, містере Сандпір. Я просто роблю свою роботу. Безумовно, ви розумієте це. «Я розумію багато, що каже Шнобель. Скільки ти заплатив цим клоунам? Кому і яким клоунам?» Венделу дає, що вперше бачить Дудлс і її друзів. «А, їм! То це вони влаштували такий галас. А для чого їм це робити?» «Думаю, тому, що вони тварюки. З виразу обличчя Вендела видно, що він вважає себе, як і Шнобеля, людськими істотами, а не тварюками, такими як Ранкельман і Сакнес. Дивлячись у вічі Гріну, а не на камеру, Шнобель наближається до нього і каже. Венді, ти справжній тормоз, ти це знаєш. Вендел підводить руки та тримається на відстані від Шнобеля. Агов, можливо, у нас і були якісь суперечки в минулому, але... Усе ще дивлячись у вічі Венделу Гріну, Шнобель кладе праву руку на камеру, а ліву на груди. Він смикає правицею назад, а лівицею сильно штовхає Гріна. Одна з двох. Або розірветься ремінець камери, або зламається грінова шия Шнобелю байдуже. Після звуку, що схожий на ляскання батога, репортер відхиляється назад і ледь утримується у вертикальному положенні. Шнобель витягує камеру з футляра, з якого звисають дві розірвані шкіряні стрічки. Він кидає футляр і крутить камеру у своїх великих руках. «А не робіть цього!» – каже Вендл трохи голосніше, ніж зазвичай. Одначе не кричить. «Що це, старий F2A?» «Якщо ви знаєте, що це, то, мабуть, розумієте, що це класика. Поверніть його мені!» «Я не поламаю його, тільки почищу!» Шнобель натискає кнопку задньої панелі камери, запихає товстий палець під плівку і видирає весь рулон. Він посміхається до репортера і кидає плівку в бур'яни. «Бач, наскільки йому краще без усього цього лайна! Це чудовий механізм і його не можна заповнювати сміттям!» Вендел не намислюється показати, наскільки він розлючений. Потираючи болюче місце на шиї, він бурчить. «Так зване сміття – це моє життя, йолопе! Тепер поверни мені камеру!» Шнобель недбало простягає камеру перед собою. «Я не зовсім зрозумів, що ти сказав!» Відповівши тільки сердитим поглядом, Вендел хапає камеру з руки Шнобеля. Коли врешті-решт двоє полісменів прямують до них, Джек відчуває подвійні почуття розчарування і полегшення. Він розуміє, що вони збираються робити, тож нехай і роблять. Пері Браун і Джеф Блек заберуть справу рибака від Дейла і провадитимуть власне розслідування. Відтепер Дейлу діставатимуться випадкові недоїдки з їхнього столу. Найбільше Джек шкодує, що Браун і Блек опинилися в цій божевільні, у цьому цирку. Вони чекали на цей момент, чекали, щоб місцевий хлопець довів свою некомпетентність, але те, що зараз відбувається, це публічне приниження Дейла. Джек не хотів би, щоб так сталося. Він був вдячний байкерам за приїзд на місце злочину. Шнобель Сент-Пір і його товариші стримували натовп ефективніше, ніж співробітники Дейла. Питання в тому, звідки всі ці люди дізналися. Джеку прикро, що постраждала репутація та почуття власної гідності Дейла. Але він майже не шкодує, що справа переходить до рук іншої інстанції. Навіть якщо Браун і Блек обнишпорять кожен підвал в окрузі Френч, Джек відчуває, що вони не просунуться далі, ніж їм дозволить рибак. Щоб іти далі, міркує він, потрібно рухатися в напрямку, який Брауну і Блеку ніколи не зрозуміти, відвідати місця, яких навіть не існує. Іти далі означає потавершувати з Опапанакс – а чоловіки, такі як Браун і Блек, не вірять ні в що, що хоча б пахне, як опопанакс. Це означає, що попри те, що Джек сказав собі після вбивства Емі Сандпір, йому доведеться ловити рибака самому. Або, можливо, не зовсім самому. Зрештою, у Дейла буде набагато більше часу і не має значення, що зробить поліція штату. Він надто захопився цією справою, щоб просто вийти з неї. Начальнику Гілбертсон, каже Пері Браун. Думаю, ми вже досить побачили. Це ви називаєте захистом району? Дейл махає рукою на Теді Ранкільмана і повертається до розчарованих копів представників поліції штату, котрі стоять пліч-опліч, як штурмовики. З виразу обличчя Джека видно, що він достеменно знає, що відбувається, і сподівається, що це не буде жорстоке приниження. «Я зробив усе, що було в моїх силах», – каже Дейл. «Після того, як надійшов дзвінок на 911, я говорив із кожним особисто і наказав виїхати по двоє з деяким інтервалом, щоб не спричиняти жодних підозр». «Шеф, ви, очевидно, говорили це по радіо», – каже Джефф Блек, «тому що хтось точно підслухав». «Я не говорив по радіо», – каже Дейл, «і попередив своїх людей, щоб не поширювали новину. Знаєте, що я подумав, офіцери Блек?» Якщо рибак зателефонував нам на 911, можливо, він також зробив кілька анонімних дзвінків мешканцям. Тедді Ранкельман у цій дискусії був як глядач на тенісному фіналі. Пері Браун каже. Спершу давайте вирішимо, що ви збираєтеся робити із цим чоловіком і його друзями. Ви збираєтеся заарештувати їх? Їхні обличчя нервують мене. Дейл задумується на мить, а тоді каже. Я не збираюся їх заарештовувати. Ранкельмане. Забирайся звідси. Тедді заткує, але Дейл каже. Затримайся ще на одну хвилинку. Як ти тут опинився? Об'їзною дорогою, каже Тедді. Вона починається за магазином Гольц. Грізна п'ятірка опинилась тут так само, як і крутий репортер Містер Грін. Вендел Грін тут? Тедді показує в бік напівзруйнованого будинку. Дейл кидає погляд через плече, і Джек дивиться в тому ж напрямку. Вони стають очевидцями, як Шнобель Сент-Пір вириває плівку з камери, тоді як Вендел Грін спостерігає за цим із переляканими очима. «Ще одне запитання», – каже Дейл. «Як ти дізнався, що тіло дівчинки Френо тут?» «Я чув, що в Еда п'ять чи шість тіл», – мій брат Ернальд подзвонив мені і розповів. «Він чув це від своєї подружки». «Давай забирайся звідси», – каже Дейл. І Теді Ранкельман прямує поважною ходою. неначе його вшанували медаллю за чудове виконання громадського обов'язку. «Так, – каже Перрі Браун, – шеф і Гілбертсон, усе, крапка. З цього моменту розслідуванням керуватимемо лейтенант Блек і я. Я хочу копію запису дзвінка на 911 і копії всіх заміток і заяв, зроблених вами і вашими офіцерами. Ви будете підпорядковуватись представникам поліції штату» і допомагатимете в розслідуванні за вимогою. Ви виконуватимете мої розпорядження та лейтенанта Блека. Якщо хочете знати, шефа Гілбертсон, це набагато більше, ніж ви заслуговуєте. Я ще ніколи не бачив такого гармидеру на місці злочину. Ви значною мірою порушили безпеку цього місця. Скільки вас заходило до споруди? «Троє», – каже Дейл. «Я офіцер Дюлок і лейтенант Сойер». «Лейтенант Сойер», – каже Браун. «Вибачте». А хіба лейтенант Сойер знову повернувся до лав поліції Лос-Анджелеса? Чи, можливо, він став офіційним членом вашого відділку? Якщо ні, то чому ви надали йому доступ до споруди? Перш за все, що містер Сойер узагалі тут робить? Він викрив таку кількість убивств, яку нам з вами не розслідувати за все життя. Хай би скільки ми прожили. Браун злобливо дивиться на Джека. Джефф Блек дивиться прямо. Позаду представників поліції штату Арнольд Грабовський також дивиться на Джека Сойера, але його погляд зовсім інший, не такий, як у Пері Брауна. З виразу обличчя Арнольда можна зрозуміти, що він хотів би бути невидимим, і коли він зустрічається очима з Джеком, то швидко переводить погляд у бік і потуплює очі. Ох, думає Джек, звичайно, навіжений навіжений, навіжений, навіжений у гори. Цон воно ще. Пері Браун запитує в Дейла, що містер Сент-Пір і його друзі тут роблять, і Дейле відповідає, що вони допомагають утримувати НАТОВ. Чи пообіцяв Дейл містеру Сент-Піру в обмін на цю послугу, що він буде в курсі розслідування? Так, щось на кшталт цього. Джек ступає крок назад і обходить Арнольда Грабовського. Неймовірно, каже Браун, скажіть мені, шефа Гілбертсон, чому ви одразу не повідомили про новину мене та лейтенанта Блека? «Я зробив усе, як того вимагає процедура», – каже Дейл. У відповідь на наступне запитання він каже, що так. Він викликав медичних експертів і автофургон для збирання доказів, які, як вони вже можуть бачити, добираються сюди. Навіжений угорець намагається оволодіти собою і не може додуматись ні до чого кращого, ніж удати, що йому терміново потрібно в туалет. Коли Джек кладе руку йому на плече, він напружується і стає, як дерев'яна фігура індіанця перед входом до тютюнового магазину. "Заспокойся, Арнольде», – каже Джек, а тоді підвищує голос. «Лейтенанте Блек, якщо ви беретесь за цю справу, то ось інформація, яку вам краще дізнатися». Браун і Блек звертають на нього увагу. «Чоловік дзвонив на 911 із таксофону біля магазину 7-11 на шосе 35 Френчлендінга». Дейл відгородив телефон стрічкою і попередив власника, щоб той не допускав туди людей. Ви можете зняти з телефону потрібні відбитки пальців. Блек записує щось у блокнот, а Браун каже. Джентльмени, я думаю, ви свою роль уже виконали. Шефе, візьміть своїх людей і відженіть усіх до початку провулку. До того часу, як медичні експерти і я вийдемо з будівлі, я не хочу тут бачити жодної душі, враховуючи вас і ваших полісменів. Я зателефоную вам десь через тиждень, якщо в мене буде якась інформація. Мовчки Дейл повертається і показує Бобі Дюлоку на провулок, наприкінці якого натовп зменшився до кількох упертих осіб, що стоять, обіпершись на автомобілі. Браун і Блек потискають руки медичним експертам і ведуть переговори зі спеціалістами, які відповідають за збирання доказів. Тепер Арнольде, каже Джек, Тобі подобається бути копом, чи не так? Мені я обожнюю бути копом. Арнольд не може зустрітися поглядом із Джеком. Я міг би бути хорошим копом, я це знаю, але шеф не вірить у мене. Він ховає руки, які тремтять у кишені штанів. Джек розривається між співчуттям до цього, в принципі, без невинного чоловіка і бажанням копнути його в кінець провулку. Хорошим копом. Арнольд не міг би бути навіть хорошим начальником бойскаутів. Завдяки йому Дейл зазнав публічного приниження і зараз почувається, не наче його запроторили на лаву запасних. «Але ти не виконав наказу, чи не так, Арнольда?» Арнольда неначе наче блискавкою вдарило. «Що? Я нічого не робив!» «Ти сказав комусь, можливо, навіть кільком людям!» «Ні!» Арнольд не самовито крутить головою. «Я лише подзвонив своїй дружині, і все!» Він благально дивиться на Джека. Рибак говорив зі мною, він казав мені, де залишив тіло дівчинки, і я хотів, щоб Павла це знала. Чесно, гол, лейтенант Сойер, я не думав, що вона подзвонить комусь іще, я хотів сказати лише їй. Поганий хід, Арнольде, каже Джек. Ти маєш розповісти шефу, що ти на кої, ви маєш зробити це негайно. Дейл заслуговує на те, щоб знати, що пішло не так, щоб він не звинувачував себе. Тобі ж подобається Дейл, чи не так? «Шеф?» – голос Арнольда висловлює повагу до шефа. «Звичайно, що так. Він, він чудовий, але він мене не звільнить». «Це залежить від нього, Арнольде», – каже Джек. «Як на мене, то ти на це заслуговуєш, але, можливо, тобі пощастить». Навіжений угорець човгає в бік Дейла. Джек спостерігає за їхньою розмовою якусь мить, а тоді проходить повз них до старого магазину біля якого нещасніш Шнобель Сент-Пір і Вендел Грін дивляться мовчки один одному у вічі. «Вітаю, містере Сент-Пір», – каже він. «І тебе вітаю, Венделе». «Я подам скаргу», – каже Грін. «Я збирався написати найбільшу історію за своє життя. А цей телепень розірвав плівку, ви не можете так ставитися до преси. Ми маємо право фотографувати все, що нам в дітька подобається». «Може ти ще скажеш, що в тебе також було право фотографувати тіло моєї мертвої доньки?» Шнобель дивиться на Джека. «Цей кусок лайна заплатив Теді та іншим йолопам, щоб вони поводилися так, неначе з'їхали з глузду, щоб ніхто не помітив, як він прокрадається всередину і сфотографує дівчинку». Вендл пальцем у груди Джека. «У нього немає на це доказів, але я скажу вам дещо, Соєра, і я зробив кілька ваших знімків». Ви приховували докази у своїй вантажівці, я зловив вас на гарячому. Тож подумайте двічі, перш ніж ображати мене, а інакше я виведу вас на чисту воду. Здається, небезпечний червоний туман заповнює Джекову голову. Ти збирався продати фотографії тіла дівчинки? А тобі яка різниця? На обличчі Вендела Гріна з'являється широка огидна посмішка. Ти теж не безневинний, можливо, ми можемо допомогти один одному. Червоний туман темніше та наповнює Джекові очі. «Ми можемо допомогти один одному?» Стоячи позаду Джека, Шнобель Сент-Пір стискає і розтискає кулаки. Джек знає, що Шнобель чудово зрозумів його тон, але уявлення доларових знаків міцно вчепилися за Вендела Гріна, і Джекова погроза здається йому звичайним запитанням. «Ви дозволяєте мені перезавантажити камеру і зробити необхідні знімки? Я мовчатиму про вас!» Шнобель схиляє голову та знову потискує руки. «Ось що я вам скажу. Я хлопець щедрий. Можливо, я навіть міг би взяти вас у спільники, скажімо, 10% ваші!» Джек волів би зламати йому ніс, але стримується і задовольняється ударом у живіт репортера. Грін хапається за живіт і складається вдвоє. Його обличчя наливається рум'янцем, він задихається, його очі виражають збентеження і знавіру. Бачиш, венделе, я також хлопець щедрий, я зекономив тобі не менше, ніж тисячу доларів за лікування в стоматолога до того ж і зламаної щелепи. Не забудь іще про пластичну хірургію, каже Шнобель, покручуючи кулак у долоні другої руки. Він має такий вигляд, неначе хтось украв його улюблений десерт із обіднього столу. Обличчя Вендела набуває червонувато фіолетового відтінку. «До твого відома, Венделе! Хай там що тобі здалося, що ти бачив! Я не приховував доказів, і якщо вже на те пішло, я викривав їх. Але ти навряд чи це зрозумієш». Гріну щастить вдихнути не більше за кубічний дюйм повітря. «Коли потік повітря почне до тебе повертатися, заберешся звідси. Повзи, якщо доведеться, повертайся до своєї машини і заради Бога». Зроби це якнайшвидше, а інакше наш друг відправить тебе в інвалідний візок, у якому ти проведеш решту свого життя. Повільно Вендл Грін підводиться на коліна. Ще раз вдихає, стає майже вертикально. Він помахує їм однією рукою, але не зовсім зрозуміло, що це означає. Можливо, він хоче сказати Шнобелю і Джеку, щоб вони трималися від нього подалі, або що він більше їх не потурбує, а можливо і те, і інше. Його черево вивалилося з-під ремінця. Руки стискають живіт. Грін, спостикаючись, заходить за будинок. «Я маю подякувати вам», – каже Шнобель. «Ви допомогли мені виконати обіцянку, яку я дав своїй жінці. Вандел Грін – це тип, якого я б з радістю розчленував. Я боявся, що не встигну вас випередити. Я вже майже не міг себе стрибувати». Вони обоє всміхаються. «Шнобель Сент-Пір», – каже Шнобель і простягає руку. Джек Сойер. Джек потискає йому руку і відчуває біль від міцного рукостискання. Ви дозволите представникам поліції штату виконувати всю роботу, чи будете продовжувати своє власне розслідування? А ви як думаєте, каже Джек? Якщо вам знадобиться будь якась допомога, то лише попросіть. Бо я дуже хочу дістати цього сучого сина. І, як я розумію, у вас більше шансів знайти його, ніж у будь-кого. Дорогою назад до Норвей-Веллі... Генрі каже, «Ох, Вендел, справді зробив фото тіла дівчинки. Коли ти вийшов з будівлі і пішов до пікапа, я почув, що хтось зробив кілька знімків, але подумав, що це, можливо, Дейл. Тоді ще раз почув, коли ви з Дейлом і Бобі Дюлоком були всередині. А я зрозумів, що хтось сфотографував мене. Ну, подумав я, це, мабуть, містер Вендел Грін і сказав йому вийти за стіни. Аж раптом налетіли ті люди з криками і зойками». У той час, як це сталося, я почув, що містер Грін чвалом вигулькнув за будинку, зайшов до будівлі та зробив там кілька знімків. А тоді Крадькома вийшов і став з боку споруди, щоб спостерігати за тим, що відбувається, де його і схопив Шнобель. Шнобель чудовий хлопець, правда? Генрі, ти взагалі збирався мені це сказати? Звичайно, що так, але ти гасав туди-сюди, а я знав, що Вендел Грін не піде, поки його не виженуть. Я більше ніколи не прочитаю жодного його слова. Ніколи. Так само, як і я, говорить Джек. Але ж ти не облишиш справу рибака, попри те, що сказав пихатий коп поліції штату. Я не можу зараз облишити правду, кажучи. Думаю, що сни наяву, про які я говорив учора, пов'язані з цією справою. Айвідайві. Тепер давай повернемося до Шнобеля. Мені почулось, чи він справді сказав, що хотів би розчленувати венделе. Думаю, не почулось. Він, мабуть, чудова людина. Я чув від свого племінника, що грізна п'ятірка проводить суботні вечори в Сент-Бар. Наступного тижня, можливо, я заведу старе авто Роуді і поїду до Централії, вип'ю пива та поговорю з містером Сент-Піром. Я впевнений, він має гарний смак у музиці. Ти хочеш поїхати до Централії за кермом свого авто? Джек здивовано дивиться на Генрі, котрий, попри всю абсурдність, лише ледь усміхається. «Сліпі можуть чудово водити», – каже Генрі. «Можливо, навіть краще, ніж зрячі». У будь-якому разі Рей Чарльз міг. «Та ну, Генрі, чому ти вирішив, що Рей Чарльз умів водити авто?» «Чому ти запитуєш? Однієї ночі в Сієтлі це було ох, сорок років тому, після того, як я виступав на Кіро, Рей підібрав мене, щоб покататись». «Усе пройшло гладко, як зад Леді Годіве, ніяких проблем». Ми, звичайно, притримувалися об'їзних доріг, але я впевнений, що Рей іноді розганявся до 55 миль на годину. Навіть якщо припустити, що таке справді було. Тобі не було страшно? Страшно? Звичайно, ні. Я був його навігатором. Я не думаю, що в мене могли би виникнути якісь проблеми під час поїздки до Централії об'їзним шосе. Єдина причина, чому сліпі не водять, це те, що зрячі їм не дозволяють. Це проблема влади. Вони хочуть нас маргіналізувати. Шнобель Сент-Пір чудово б мене зрозумів. А я думав, що до божевільні потраплю лише після полудня, каже Джек.